Am să vă spun acum povestea frumoasa bucura și fulgerul de Elena Zafira Zanfir. Legenda spune că de mult pe meleagurile patriei noastre, tocmai în inima munților, deasupra masivului retezat, exista un palat de toată frumusețea, care era cu totul și cu totul din aur, până și pereții coloanelor de sprijin erau poliți cu aur. Acel palat aparținea unui împărat rău, pe nume retezan, fiindcă atunci când se mânia pe supușii săi, rareori ori scăpau fără să le reteze capul. Cu sfernicii săi apropiați era atât de bănuitor și prepuielnic că poporul se purta din calea afară de rău cu el. Era neîngăduitor, hrăpăreț și lacom biruri peste biruri. Pentinsele sale moșii avea sclavi că nici nu le mai știa numărul. Cât cuprindeai cu ochii, se închindeau la poalele munților moșile lui, pline de ierburi grase și mirezmate. Turmele sale de vite erau nesfârșite. Mândria lui era însă, multe hergheli de cai. Se cutremura văzduhul atunci când nechezau obidivii lui. După ce creșteau, o mare parte din vite lua drumul negoțului. Erau mânate săptămâni și luni până ajungeau la marile târguri, dar cel mai mult împăratul îi plăcea să poarte războaie. După ce se întorcea de la bătălii și aproape întotdeauna ieșa învingător, pleca zile în șir la vânătoare de unul singur. Hoinărea prin păduri în căutarea vânatului până la apuca cancerarea, uitând că zilei urmează fără smintea noaptea. Vroia să prindă cu orice preț animalul urmărit Într-o zi se îndepărta atât de mult de palat Că îl ajunse oboseala și descălăcă pentru a se odihni Abia se așeză pe iarba moale și mătăsoasă La umbra unui stejar bătrân Că deodată îl prinse somnul Și se trezi împăratul când soarele dana sfințit Dar somn mai dormi că nici nu știu când s-a făcut seară Dodată simți-o să te cumplită. căută iute și spre uimirea sa micuța ploscă de apă pe care o avea cu el îi lipsea. Mai cumpli simțea că este sete. Ah, oh, simt că mă sfârșesc de sete, gândi împăratul. Se ridică disperat și alergă când într-o parte, când în alta doar o descoperi vreun izvor. Căutarea însă nu-i fuza și spre marea lui uimire descoperi un izvor precum cristalul. Susurul apei i-a tras atenția. Hm, bine că te-am găsit, izvorule, binecuvântat să fii. Și o luă pe cărăruie, dar când se apleca să bea, în mărmuri. În loc de apă cristalină, valuri roșii, precum sângele, se învolburau spre el. Pe mântul început să crape. – Ce înseamnă asta? Misete! Sânge în loc de apă! Izvorule! Întură-te de mine că mă prăpădez de sete! Izvorul a nu se mai auzi deloc clipocitul acela molcop. Și zglobiu, ci parcă O tânguire pe Părnea din adâncul pământului Mor de sete Se tângui împăratul, dar nimeni Nu-i răspunse, în cale ce Să plece cât mai repede din acele locuri Dar nu reuși Puterile îl părăsiră și căzui stovit Alături de calul Ce necheza și el de sete Suferă și tu Că și eu sufer îi zise mânios și-l biciuii peste bot cu noiaua. Apoi căzu jos furios pe neputința sa. Ce pacostea asta pe capul meu! Izvor acești te ai schimbat culoarea și ca să mor de sete te-ai prefăcut în sânge! Nu mă înfricoșezi! Nu mă uimești! N-am să pierd! Ajung eu până la palat!" De data aceasta, o voce tânără de copilandru îi făcu să Bine, cuvântarea ta... A căzut ca un blestem asupra mea. Apa mi s-a prefăcut în sânge. Sângele strămoșilor mei care au trăit în împărăția ta, pe care i-ai chinuit și le-ai luat viața. Dar tu cine ești? Ce vrei? Eu izvorăz din frământarea pământului cu durere, ies la suprafață pentru a alina setea, pentru a împodobi pământul, pentru a dezmierda privirea trecătorului și a-i da apa mea binefăcătoare. De aceea, lacrimile străbunilor mei, la auzul vorbelor tale, s-au prefăcut în sânge. Am să mă răzbun și pe tine, izvor nebun, am să pun să surpe pe pământ și stânca peste tine, să te năbuși, ca să nu mai bolborosești și să nu mai vezi lumina vieții. N-ai să reușești. ești rău peste măsură, ia minte! Vei plăti pentru toate viețile nevinovate ale miilor de sclavi, bătrâni și tineri, de moartea cărora ești răspunzător. Ieșind și din minți, împăratul voia să prăvale pietre peste izvor, dar nici ele pietrele nu voiau să se mai miște. Simțea că puterile ei îi slăbesc, Seta era tot mai cumplită, tot plestemând și lovind în dreapta și în stânga, se prăbuși la rădăcina unui copac. Totodată frunzele acestuia început să se agite și un glas se auzi. Împărate, e vremea să te schimbi, că de nu greu vei pătimi. Cine-mi vorbește? să răstind păratul. De unde ai mai răsărit și tu? Eu sunt stăpâna acestor meleaguri și aici trăiesc. Cât era de obosit împăratul se ridică în coate. Și ce-i văzură ochii? O făptură cu-nfățișare de fată, cu ochi verzi, ca iarba, cu părul argintiu, ca unda-i zvorului. Sânzând a pădurii acestor locuri, aici e viața mea, cunosc mai multe decât muritorii de rând. Îți spun pentru ultima oară să te schimbi. Nu-mi pasă de vorbele tale oricine ai fi, eu nu mă tem de nimeni. Îți vei aduce aminte de mine. Vorba ta, împărate, poartă blestemul celor ce-i și cărora le-ai luat tot, lipsindu-i de dreptul românești. Și ce vrei, zână, de la mine? Te previn, vei muri aici de sete dacă nu vei consimți să-ți schimbi firea. N-am nevoie de nimeni, răspunse împăratul semeț. Fără un cuvânt, zâna ca și când n-ar fi fost. Dar ce-ar fi să zic că mă schimb, că mă fac mai bun? N-am decât de câștigat și apoi zâna nu stă cu mine. Ea e cu ale ei, rămâne aici în pădure și eu plec pe aici, pe acolo. Numai să scap cu viață să ies din locul acesta blestemat, că simt că mă rămâne sufletul pe aici. După ce cu viclenie, o zise, Zână, unde ești? Arată-te! Am stat și m-am gândit. Să știi că am să mă schimb. Apărută pentru o clipă, acea faptură cu înfățișare de tânăra fată dispărut definitiv. Doar ecoul glasului ei mai răspătu până la urechile împărantele. Dacă aceste vorbe nu sunt pornite din inimă și cuget și dacă nu se vor adeveri, cumplit vei suferi, împărate retezan, că mult sânge ai mai vărsat și multe capete ai retezat. Fie, treci și bea apă, îți dau crezare, potolește-ți seta din prima fântână ce ți iese în cale și du-te mai departe, părăsește aceste locuri. Împăratul atât așteptă, se ridică. Avea parcă mai multă putere, își localul de căpăstru și pornin. Ia minte, s-a din nou glasul pădurii, să nu rostești nicio vorbă. Chiar vorbele tale de mulțumire sunt otrăvite. mersem împăratul ce merse și găsi în așa cum îi spusese zâna. Cumpăna și șgheapurile erau din aur, dar cofă nu avea. Cu ce se scoate apa? Oh, ce mă fac? La un metru se vedea apa limpede, dar nu o putea ajunge nici cu mâna. Se tânguia împăratul și simțea că se topește de sete. Vreau apă! Vreau apă!" Se tânguia împăratul și deodată se pornica ca din senin o ploaie, parcă să merge pământul. Dar împăratul nu se mișcă, se ținea de cumpă în fântânii cu putere. Totată auzit une de puternice, care se întețeau și din bolta cerească se desprinse o șuviță de foc ca o spirală, îndreptându-se spre el. Tare se-nchiricoșă împăratul când văzut biciul acela de foc venind spre el, dar fulgerul se stinse în apa proaspătă a fântin. O, fulgerea, dom și mie, puțină apă, că te voi răsplăti cum se cuvine, zise împăratul. Auzind o voce omenească, fulgerul prinse a vorbi. Cine ești și ce vrei? Această fântână mi-este hărăzită mie. În mea pe bolta cerească aici vin să-mi spăl oboseala." Dar nu sunt oricine. Îți vorbești împăratul retezan." Ce fapte bune ai să vărși retezane? Niciuna." Răspunse împăratul sămezi fărăa companii. Atunci mergi mai departe. Binele înfăptuit se plătește cu bine. Hai, pleacă mai departe, n-ai cu ce plăti. Poți să mori. <laughs> Sufletul ți este gol ca și viața. În loc de flori ai semănat sânge, ai purta războaie. Hai nevăli peste oameni liniștiți. Văd că le știi pe toate, dar tot am cu ce să-ți plătesc." Am o fată frumoasă ca nimeni alta, ți-o dau ție dacă mă salvezi și îmi dai puțină apă, că mor de sete." Bucura? Cred că nu seamă nici la chip, nici la suflet. Fie, hai, soarbe puțină apă." La vorbele sale fântâna să umplu până sus. Fulgerul a cutezat să mă înfrunte! Și mi-a văzut și fata, se mănie împăratul gândind. Aha, acum ești în fântână, aici ai să mori, însă pun pietre peste tine, fulgere, ca să te sufoci. Ce faci, om, rău și viclen? Pe mine nu mă poate nimic și nimeni. cât va fi pământul, voi fi și eu. A trecut de atunci o vreme, împăratul să întâmplarea cu fulgerul. Era mai mult decât mulțumit că ajunsese acasă cu bine și fără să-i mai fie sete. Din nu începuse să dezlănțuie războaie, să cotropească hotarele vecinilor săi, lăsând în urmă jale și sânge. Pentru el nu mai avea preț nicio viață omenească. Singurul lucru de preț, singurul lui Juvaier era bucur a fi sa. Vroia să omărite împăratul după voia lui confiu de împărat sau de rege. Bucura avea în purtare ceva aparte, care o făcea să se deosebească de fetele de vârsta ei. Împăratul o înconjurase cu fete tinere, toate seamă cu ea, ca să-i ține tovărășie la joacă. Nu mai era copil. Împlinise 18 ani, dar o apuca uneori dorul de umblat și de hoină Împăratul încredințat că fica sa nu iese din cuvânt, plecă fără grijă la o bătălie. Dar se ferea ca ea să vadă pregătirile de luptă care se făceau. Pentru a nu o tulbura, îi dădu să locuiască în primul pavilion al palatului care dea spre pădure. Acolo avea să spațioase, susținute de stâlpi groși din piatră, după care fica de împărat împreună cu celelalte însoțitoare se jucau, se ascundeau, se jucau exact de -a vățeascunsele. Sălile palatului răsunau de râsul cristalin al celor 14 fete. Cântecele lor se auzeau până în depărtare, trecând de zidurile palatului și se împletau cu foșnetul pădurii. Cu toată strădania tinerelor fete și chiar a doicii de a o face pe deplin fericită pe fica de împărat, mai puteau intra în voie oricât doreau ele. De la o vreme era tot mai tristă și neîmpăcată. Zile cu soare, dimineți proaspete cu rouă și mireazmă îmbătătoare, nopți înstelate, pline de farme, nimic nu încânta și nu-i schimba înfățișarea posomorită. Doar atunci, când soarele se ascundea și o perdea grea de nori, acoperea acopera fața, bucura se înviora la înfățișare și pornea afară din palat, fără ca cineva să știe. Norii întunecați se prefăceau un picături de ploaie repes și reci, capat de izvor. Norii erau așa de aproape că putea să-i atingă aproape cu mâna. Acolo sus, pe muntele retezat, era mai mult ploaie decât cersemie. Se auzeau tunete tot mai puternice, care se întețeau, apoi șuvoile de ploaie care se prefăceau mici pureașe alunecând la vale, apoi din nou tunetele se dezlănțuiau, dar bucura nu se înfricoșa. Se auzeau un trăznă de credeai că munții se sfărâmă, apoi pe cer apărea o săgeată de foc care dansea într-o imensă spirală. Nici atunci fiica de împărat nu se înfricoșa. Râdea și binecuvânta cerul și îi trimitea atâtea minunății pe care ea începuse să le îndrăgească. Ploaia, tunetul, trăsnetul, fulgerul, toate îi dău, atâta bucurie și vioiciune. Apoi o pornea în păcate spre casă. Pe cărările pietruite și-ntotochiate săra într-un picior strigând, ploaie trecătoare și nori mincinoși atferit, unde sunteți și tu, fulgere, hai, mai joacă-te pe cer, îmi place lumina ta, iubesc jocul tău. Dar nimeni nu-i răspundea, toate rămâneau neclintite. și așa mereu, fără ca cineva să știe, până într-o zi, când împăratul, întors din bătălie mai puțin învingător, nu-și găsi ca de obicei fica acasă. Tremise slujitori în căutare, după ce mai întâi îi dojeni foarte aspru. Cei plecați nu o găsiră Și mai aspre mustră la urechile slujitorilor. Bucura auzi că este căutată și intră repede în palat pe altă ușă. Împăratul furtare mulțumit când își văzu fica lindă de întâlnare. Ah, aici era-i fica mea, te-am căutat prin tot palatul. Da, da, da. Îi răspunse Bucura cu șiretenie Am fost sus în uh, foișor Și am privit acolo cum plouă Și mai ales cu fulgeră Când a auzit despre fulger am parat o strângere de inima Dar ce-ți veni, fica mea? Ce vezi tu? Plăcut și frumos Când fulgeră Bucura nu răspunse Și plecă chicotin Ah, oh, fata asta parcă Mi-ascunde ceva Cum până? Împăratul rămase pe gât. După ce plecă fica sa, ușa se deschise și unul dintre slujitorul îl anunță cu smerenie că nu o găsește pe Bucura. Neghiubilor, tună împăratul, fica mea a fost aur în palat, iar voi umblați ca niște besmetici să o găsiți afară pe o vreme ca asta. Slujitorul plecă fără să mai poată să scoate o vorbă. A doua zi, Bucura ieși din nou în palat fără a fi văzută strigând rădătoare către cer, nori, tu net fulgeri, hai veniți, voi nori oposiți care cutrăierați să văzduhul duhul, și tu ploaie care-și trecătoare, și tu trăzi net joacă-ți armă sari, și tu fulgere, cu scripiete de foc, vino mai aproape, vreau să te văd. Luaia răpăia, nori se învolburau ca apele mări înspumate și, deodată, fulgerul apărut într-o clipă. Dansa în spirale pe cerul plumburiu. bucura se schimbase la înfățișare, fața ei devenise mai strălucitoare. Spre uimirea sa, nori s-adunară în jurul ei tot mai aproape, parcă se împreunaseră cu piscurile munților, cu pământul, doar la mijloc se înălțau ca o cupolă, bucura, a avut doar o trăsărire. Ia mai plecați norilor, iar a venit, nu mai vreau nori și ploaie, strigă la supărată. Fulgere, hai, joacă-te, desfată-mi privirea, dar fără ploaie. Ca la o chemare tainică, fulgerul a apărut din nou pe cer. Nu ne poți despăți. unde sunt eu este și ploaie, și tunet, și trăzneț frumoasă Bucura. Împlim pașii după tine de când erai copilă. Chipul tău se însemina când împlimbarea mea am plezneam din bici. Strălucirea chipului tău m-a și tare aș vrea să-mi fie alături. Vrei? Bucura îngheță când auzi. Fugi acasă și nu mai ieși din încăperile palatului. De povesti nu povesti nimănui întâmplarea. Într-o zi împăratul să tea în joțul său cugetând la fiitorul fiicei sale, căci vrea să o dea după un fiund de împărat cât mai repede. Oh, un fiund de împărat care urma să fie la fel de rău și să-l urmeze în lupte. Simțea că încep să scadă puterile și voia o spadă tânără alături. Cum sta el liniștit și cugeta? Unul dintre slujitorii săi cel mai credincios îl anunță că a venit la poarta palatului o femeie înfășurată în văluri și vrea să-i vorbească. A venit să pețească pe domnița Bucura. Cine e și cum decutează din partea cui vine?" Nu știu, înălțimea ta, nu a vrut să spună. Am întrebat-o de câteva ori, zice că e o taină pe care nu o va spune decât numai împăratului." ce îndrăzneală să vină?" Strijitorul strică spre străși. Acesta dă drumul femei să intre totuși în sala. Era toată înfășurată în voaluri. Pe față, pe trup și pe cap, ele fruturau transparente ca de cristal al apei. Părul ei, ca de argint, răspundea mireț neîmbărătoare. Aaaa, dă ca o boare cu pași ușor. S-apropie de împărat, parcă plătine. Cine ești de cutezi? De unde vii? Să-mi și vin de departe, tocmai din palatul meu de clăștar, să mă ție, să pețesc pe frumoasa ta, fică Bucura, soție, fratelui meu robit de dragoste și de dor. Uh, nu știu cine ți -e, frate, nu-i pământean? Um, am să-ți spun, taina, fratele meu este fulger, de soață și-a o pe fica ta împărate. Rămâne să le dai binecuvântarea. Uh, nu, nu se poate," sări împăratul. Nu, nu, nu nu e cu putință. Vreau, ginere, un fiu de împărat." Spune-i fratelui Dumitale, fulgerul, să-și mute gândul." Răspunse împăratul cu fața schimonosită de ură. Dar i-ai promis într-o împrejurare grea pentru tine, împărate, fica ta." Uh, nu." Nu, nu, nu, nu-mi aduc aminte!" Ia seama că minciunea se pedepsește!" zise ploaia, apăsându-i pe ultimul cuvânt. Ă, mă ameninți? Eh, lasă că vă arăt eu vă. Dar când își chema slujitorii, femeia nu mai era. Ai uh, să te crești amarnic!" s-a auzit vocea amenințătoare. Trecură două săptămâni de atunci. Împăratul parcă uitase. Era spre seară. Un slujitor îl anunță că doi bărbați bat la porțile palatului și vor să vorbească cu împăratul. Nu vor să spună ce pricină au. Spun că e vorba de o taină. Bine, să vină. Cei doi bărbați intrară. Unul era îmbrăcat în straia argintii, iar celălalt purta haine ca genușa. Cine sunteți și ce vreți de la mine? Ce taină aveți să îmi spuneți? Eu sunt unetul, iar el este fratele meu trăsnetul. Am venit să pețim pe fica ta bucura pentru fratele nostru, fulgerul, care tare arde de dor și de dragoste. Plecați odată! Nu-mi dau fica după un venetic care n-are nicio treabă decât să se plimbe pe bolta cerească și să aprinde licurici. Eu vreau un pământean să lupte alături de mine în război. Ha! Care să o moare, să facă să curgă sânge, asta vrei, zise ramând doi frați indignați. Plecați, de nu pun să vă dea afară. Dar nu apucă să sfârșească vorba că ce doi frați se făcură Imediat nevăduți. Mai trecură trei săptămâni. Împăratul stătea pe terasa mare a palatului și privea la Bucura, care alerga prin ierburi cu celelalte fete. Nu îi spusese nimic de ce l-a întâmplat. E mai bine ca ea să nu știe, zicea împăratul. Va trebui însă să stau de vorbă cu ea, căci a sus timpul. Peste trei zile ne vin pețitori. Am și promis fiului împăratului vecină. În serarea se aștepta nu ușor, tocmai când împăratul se ridică să meargă în iatac, auzi o voce bărbătească cunoscută la care trebuie sări. A, Nu te ridica, împărate, să stăm puțin de vorbă. Fulgerul? Am venit să-ți cer mâna fiicei cei tale bucura, îți mai aduce aminte că mi-ai și promis-o. Nu mi-aduc aminte, nu, nu, nu e adevărat. Ia aminte minciuna să plătește. Nici fica mea nu te vrea," ai întrebat-o. Uh, nu, cu ea voi vorbi un pic mai târziu." Nu ți -o dau." Fata mea este promisă unui fiu de împărat." Fulgerul să și plecă." Dar zise împăratului." Um, ai să te căiești amarnic." Dar va fi prea târziu." Împăratul nu vorbi nimic cei sale despre întâmplarea cu fulgerul și nici că acesta o ceruse de căsătorie. Câteva zile după aceea, ploaia continua. Împăratul nu vorbi nimic, și cei sale despre întâmplarea cu fulgerul și nici că acesta o ceruse în căsătorie. Câteva zile după aceea, ploaia continua. Fulgere brăzdau cerul, tunete și trăznete spărgeau văzducul, de credeai că se sfărâmă pământul cu palatul tot. Fica împăratului se bucura și se înveselă alergând prin ploaie. Fulgerul o vedea și se aprindea de dor. Cum alerga ea prin ploaie, jucându-se, o fâșie de lumină venea în urma sa. Fulgerul o urmănea pas cu pas. Frumoasă bucura de copilă de jos prin ploaie. Nu ți-aduc în fricoșără, ci alin și de smierdare Te-am îndrăgit și vreau să-mi fi soață. Își remla fulgerul cererea. Fata încremeni. Încă nu-i venise în gând să-și aleagă mire. Fulgerul era așa, așa... O joacă, o bucurie... A ei monotonia vieții de la palat. Dar, odată cu înserarea care mijea, chipul unui cavaler se desprinse din înălțim pe o scară împletită din lumină în formă de spirală. Coboruse în fața ei, pe umeri o mantie neagră, țezută cu fier de foc, ce scânteia, desul la ochii. Veni aproape. Bucura-i văzut chipul și se înfioră. Frumoasă Bucura! Aștept răspuns! vreau să-mi să fii împărăteasă și de-a de soție. Împărăția mea nu are margini. În călașca mea de foc vei călători cât vrei, iar frumusețea ta îmi va însemna viața. De deci, ce taci? Hai, spune măcar o vorbă. Fulgere, niciodată nu mi-a trecut prin gând să te aleg de soț. Paloarea ta mă îngheață. În tine nu e viață. De ce mai ai amărgit? Credeam că și tu mă îndrăgești. În drumul meu am văzut multe fete, dar ca tine niciuna. Nu, nu-mi voința, nu te vreau de soț. Ochii tăi mă arc ca două flăcări. Ce mistu e viața. Nu mă chinui. Pleacă-te tu. Ah, am fost pentru tine doar un joc. Ai aceleași suflet înșelător ca altătului tău. Cu sau fără voință vei fi pe vecea mea. Nici pământ am și nici altcineva nu se va bucura de frumusețea ta. Aici vei rămâne. Dacă nu mă vei urma de bunăvoie, te voi preface într-un lac cu unde de argini, să mă pot oglindi în luciul lui când voi brăsa cerul. Nu! Să nu faci asta! Tot nu te-aș putea îndrăgi. Dar fulgerul nu glumise. Chipul îi se nespri. Pe cer se aprinse răflăcă. Tot mai intens se strângea în jurul său un cerc de foc care dansa. Apoi s-au tunetele ce se întețeau și un trăznet de se cutremură pământul. Apoi palatul se prăbuși una cu muntele, și în locul frumoasei fete de împărat rămase un lac adânc și rece, tocmai în vârf de minte. Numele fetei s-a păstrat peste vreme. Lacul se numește Bucură. Legenda spune că atunci când fulgerul, obosit și trist, copoară din înălțim înconjurat de săgeți de foc, se avântă în adâncul lacului căutând alinare. Pe fata de împărat cu inima de gheață a iertat-o de mult, iar el și-a înțeles menirea, a înțeles că locul său este acolo unde se află și unde va exista mereu, cu trei rând bolta a cerului în calașca lui de aur. Când săgețile lui de foc ajung pe pământ, căzând chiar pe suprafața lacului, atunci bucura prefăcută în lac tresare își învolburează apa rece și neprimitoare. Poate își aduce aminte de întâmplările de demoi.